Ana Karenina, pista 71 Stepan Arcadici simți deodată că falca de jos începe să-i se strâmbe nestăpânit într-un cascat. Își îndreptă favoriții ca să-și ascundă cascatul și tresării. Dar îndată după aceea simți că doarme și gata să sfărăie. Se dezmetici în clipa când glasul contesei Lidia Ivanovna rosti. doarme, Stepan Arcadici, tresări speriat, Simțindu-se vinovat și prins. Se liniști numai decât când își dădu seama că, din fericire, era vorba de Landau. Francesul adormise ca și Oblonschi. Somnul lui Stepan Arcadici însă i-ar fi jignit. De altfel, lui Oblonski nici nu-i trecu asta prin cap, atât de ciudate îi se păreau toate. În timp ce somnul lui Landau le pricinuie o nespusă bucurie, mai cu seamă contesei. Monami. Șopti Lidia Ivanovna, îndreptându-și cu băgare de seamă faldurile rochiei de mătase, ca să nu scoată niciun foșnet, și spunând lui care, în exaltarea ei, monamii în loc de Alexei Alexandrovici, Done lui le vous dați-i mâna, vedeți, francezul, cu capul a plecat pe spătarul jețului, dormea sau se prefăcea că doarme." Cu mâna asudată, sprijinită pe genunchi, făcea slabe mișcări, ca și cum ar fi vrut să prindă ceva. Alexei Alexandrovici se ridică cu luarea minte, dar se agăță de masă. Se îndreptește pe francez și-și puse mâna lui. Stepan Arcadici se sculă și el și cu ochii mari deschiși, dorind să se trezească dacă cumva dormea, se uită când la unul, când la celălalt. Toate acestea erau a elea. Oblonski simțea că în capul său totul se încurca din ce în ce mai rău. Persoana venite venită la urmă, cea care întreabă să iasă, să iasă." Rosti francezul cu ochii închiși. Iertați-mă, dar vedeți, reveniți la ora 10 sau mai bine mâine." quel sort, ce soartă!" Repete nerăbdător francezul. Se moane spa. Eu sunt aceea, nu-i așa?" După ce primi un răspuns afirmativ, Stepan Arcadici, uitând și ceea ce vrea să roage pe Lidia Ivanovna, ca și răspunsul cerut pentru sora sa, ieși din cameră în vârful picioarelor cu singura dorință de a scăpa cât mai repede de acolo și zbughi în stradă ca dintr-o casă ciumată. Vorbi și glumii îndelung lung cu birjarul ca să-și vină cât mai curând în fire. La teatrul francez, unde mai apucă ultimul act, iar pe urmă la tătari, la un pahar de șampanie, Stepan Arcadici își reveni puțin, intrând în atmosfera lui obișnuită. Totuși, în seara aceea, el nu se simție în apele lui. Întorcându-se acasă la Piotr Oblonski, unde trăsese la Petersburg, Steve a găsit un bilet de la Betsy. Îi scria că ținea foarte mult să-i spravească conversația începută cu el și îl ruga să vină a doua zi. Abia apucă să citească biletul, făcând o schimbă că de jos se auziră pași greui de oameni care se opinteau cărând ceva. Stepan Arcadici ieși să vadă ce se întâmplase. Era Piotr Oblonski atât de întinerit și de beat că nu putea urca singur scara. Văzându-l pe Stepan Arcadici, porunci să fie pus pe picioare. Apoi, agățându-se de dânsul, îl trase în camera lui, unde începu să-i povestească cum își petrecuse seara și a dormi numai decât. Stepan Arcadici era abătut, lucru care îi se întâmpla rar și, mult timp, nu putea dormi. Tot ce-și amintea era urât dar mai urât decât orice și rușinos îi părea timpul petrecut în seara aceea la contesa Lidia Ivanovna. A doua zi, Oblonski primite la Alexei Alexandrovici un refuz categoric cu privire la divorțul Anei și înțelese că hotărârea fusese luată pe temeiul celor spuse în ajut de francezi în somnul său adevărat sau prefăcut. Capitolul 23 Ca să iei o hotărâre în viața de familie, Trebuie să existe între soți ori un complet dezacord, ori o armonie plină de iubire. Când însă raporturile dintre soți sunt nedefinite și nu există nici una, nici alta, nu se poate hotărî nimic. Multe familii rămân ani în aceeași situație de care s-au săturat amândoi soții, numai fiindcă între dânsii nu e niciun dezacord de plin, nici armonie. Viața la Moscova, pe căldură și praf, cu soarele care nu mai lumina primăvăratic, și dogora cavara, cu copacii de pe bulevarde de care înfrunziseră de mult și aveau acum frunzele colbăite, era de neîndurat atât pentru Ana cât și pentru Vronski. Nu se mutaseră însă la Vostvijenskoie, așa cum hotărâseră mai mult. Locuiau mai departe la Moscova, de care se săturaseră amândoi, fiindcă în ultimul timp nu mai trăiau în armonie. Starea de enervare care îi dezbina nu se datora vreunui lucru din afară. Și toate încercările de explicație între dânsii, nu numai că nu o înlăturau, ci o sporeau. Era o frământare lăuntrică, pricinuită la dânsa de scăderea dragostei lui, iar la el de părerea de rău că din cauza Anei ajunsese într-o situație grea, pe care ea, în loc să o ușureze, o făcea încă și mai grea. Nici unul, nici altul, își măturiseau pricinile enervărilor, dar fiecare se considera nedreptățit și la orice prilej încerca să se justifice. Ana s că Vronsky, cu toate obiceiurile, gândurile și dorințele sale, cu formația lui sufletească și fizică, n alt scop în viață decât dragostea. Și dragostea aceasta, care după părerile Anei ar fi trebuit să se concentreze numai asupra ei, scăzuse. Prin urmare, Ana trase concluzia că o parte din această dragoste trecuse asupra altor femei sau asupra altei femei, de aceea era geloasă și nu din pricina unei anumite femei, ci din cauza că dragostea lui se răcea. Pentru că nu avea o ființă anume asupra căreia să-și reverse gelozia, Ana o căuta. La cea mai mică aluzie, ea și strămuta gelozia de la un obiect la altul. Când gelozia ei se manifesta asupra femeilor acelora ordinare, cu care Vronsky, datorită raporturilor sale din timpul ei, putea să intre în legătură cu atâta ușurință, când era geloasă pe femeile din societate, pe care Alexei le-ar fi întâlnit, când era geloasă pe o fată imaginară pentru care el ar fi vrut să se despartă de Ana ca să o ia de soție. Această ultimă gelozie o chinuia cel mai mult, mai ales fiindcă el însuși făcuse imprudența să-i spună într-o clipă de sinceritate că mai sa îl înțelege așa de puțin că și-a îngăduit să-l îndemne a se cu tânăra prințesă Sorochina. Fiind geloasă, Ana se revolta împotriva lui și căuta la orice pas prilejuri de protest. Îl învinuia de tot ce era penibil în situația ei. Starea de dureroasă așteptare de la Moscova, întârzierea și nehotărârea lui Alexei Alexandrovici, singurătatea ei. Dacă ar fi iubit-o, el și-ar fi dat seama de dificultățile situației sale și-ar fi salvat-o. Tot Vronski era vinovat că Ana locuia la Moscova și nu la Moșie. El nu putea trăi îngropat la țară așa cum dorea ea. El avea nevoie de societate și crease această situație îngrozitoare a cărei gravitate. Nu vroia să o înțeleagă și tot el purta vina de a fi despărțită pentru totdeauna de băiatul său. Nici rarele clipe de dragoste duioasă care se strecurau între dân și noli linișteau. Vedea în dragostea lui o nuanță de calm și de siguranță care nu existase mai înainte și care o enerva. Se însera. Ana era singură. El aștepta să se întoarcă de la un prânz între burlaci la care se dusese se plimba în lungul și în latul biroului său, odaia unde se auzea cel mai puțin în zgomotul străzii, și se gândea până în cele mai mici amănunte la cearta lor din ajun. Pornind cu gândul mereu în urmă, la cuvintele jignitoare pe care și le amintea, la motivul certei, e ajunse în sfârșit la începutul discuției. Mult timp nu-i venit să creadă că neînțelegerea a începuse de la un subiect atât de neînsemnat și de îndepărtat de inima fiecăruia. Totuși, Așa se petrecuseră lucrurile. Totul începuse de la faptul că Vronski râsese de liceele de fete, socotindu-le nefolositoare, iar Ana le luase apărarea. El vorbise fără respect de învățământul femeilor și spusese că Hana, englezoaica protejată de Ana, n-avea deloc nevoie să știe fizică. Lucrul acesta o enervase pe Ana. Văzuse în spusele lui o aluzie disprețuitoare la ocupațiile sale. De aceea... Ana pregătise și rostise o astfel de frază, încât să-l pedepsească pe Vronski pentru durerea pe care i-o pricinuise. Nu mă așteptam să-ți amintești de sentimentele mele cum ar face un om care iubește, dar mă așteptam cel puțin la oarecare delicatețe," spusese Ana. Și, într-adevăr, el roșise de necaz și spusese ceva neplăcut. Ea nu-și mai amintea ce-i spusese, dar Vronski, vrând vădit să o jicnească și el, răspunsese, E adevărat că nu mă interesează grija dumitale exagerată pentru această fată, fiindcă îmi dau seama că nu e firească. Cruzina cu care Vronsky dărâmase lumea zidită cu atâta trudă de dânsa, ca să-și indure viața grea, precum și nedreptatea vinuirii de prefăcătorie și de falsitate, toate acestea o făcut să izbucnească. Îmi pare rău că numai pornirile brutale de ordin fizic sunt pe înțelesul dumitale și îți par firești, răspunsese Ana și ieșise din odaie. Seara, când Vronski venea la dânsa, ei nu mai pomeniseră de cearta dinainte. Amândoi însă simțeau că cearta se potolise, dar nu trecuse. A doua zi, el lipsi toată ziua de acasă. Ana se simțea atât de singură și de de cearta cu dânsul, încât vroia să uite totul, să-l ierte și să se împace. Vrea să se învinovățească și să-l scuze. Vinovată sunt eu. Mă supăr prea repede și sunt absurd de geloasă. Am să mă împac cu el, o să plecăm la țară și acolo voi fi mai liniștită Se gândi Ana E nefirească? Își-a odată deodată Ana cuvintele care o să nu atât prin înțelesul lor Cât prin intenția lui de a o jicni Știu ce a vrut să spună? A vrut să spună că e nefiresc să nu-ți iubești fica și să iubești un copil străin Ce înțelege el din iubirea de copil, din iubirea pentru serioja pe care l-am jertfit pentru dânsul? Dar dorința asta de a împlicinui o durere? Nu, iubește o altă femeie, nu se poate altfel. Deodată, își dădu seama că vrând să se liniștească, gândurile sale încheiaseră din nou același cerc străbătut de atâtea ori, că se întorsese la întărătarea de la început și se îngrozit de sine însăși. Oare nu se poate altfel? Oare nu pot lua vina asupra mea? Își zise ea și o luă iarăși de la capăt. E sincer, cinstit și mă iubește și eu îl iubesc. Zilele acestea trebuie să se pronunțe divorțul. ce mai trebuie? Am nevoie de liniște și de încredere. Am să iau vina asupra mea. Acum când o veni, am să-i spun. Eu sunt vinovată, deși n-am nicio vină, vom pleca. Pe urmă, ca să nu se mai gândească și să nu se mai enerveze, Ana sună și îi să-i se aducă cuferele ca să-și strângă în ele bagajele pentru plecarea la țară. Evronski se întoarse la ora 10. Capitolul 24 Ați petrecut bine?" îl întrebă Ana cu un aer blând și vinovat, ieșind din întâmpinarea lui. Ca de obicei," răspunse Evronski, ghicind numai decât dintr-o singură privire că Ana se găsea în bună dispoziție. Se obișnuise cu aceste schimbări ale sale și în ziua aceea era cu deosebire mulțumit de starea sufletească a Anei, deoarece și el se simțea foarte bine dispus. Dar ce văd? Uite, asta mă bucură!" exclamă Alexei, arătând înspre ferele din antreu. Da, e mai bine să plecăm. Am fost la plimbare cu trăsura. E așa de frumos că m-a prins dorul de țară. Cred că nu te reține nimic aici." Ăsta e singurul lucru pe care îl doresc. Vin numai decât să stăm de vorbă. Mă duc numai să mă schimb. Spune să ne servească ceaiul. Și trecu în birou. Fusese ceva jignitor în cuvintele lui când spusese Uite, asta mă bucură, cum ai vorbi unui copil care a isprăvit cu mofturile. Dar încă și mai jignitor era contrastul dintre aerul ei vinovat și expresia lui de încredere în sine. Ana simțit pentru o clipă încolțind într întrânsa dorința de luptă. Dar făcând o sforțare, și-o stăpâni și îl întâmpină pe Vronsky tot atât de voioasă ca și înainte Când se întoarce, ea-i istorisi Repetând în parte cuvintele pregătite Cum își petrecuse ziua și-i vorbit despre planurile de plecare Știi, am avut aproape o inspirație, zise Ana De ce să așteptăm aici divorțul? nu e același lucru dacă suntem la țară? Nu mai pot aștepta Nu vreau să mai nădăjduiesc Nu mai vreau să aud de divorț am hotărât ca acest lucru să nu mai aibă nicio influență asupra vieții mele. Ești și tu de aceeași părere? Desigur, răspunse Vronski, uitându-se neliniștit la fața ei tulburată. Ce-ați făcut acolo? Cine a mai fost? Întrebă Ana după câteva clipe de tăcere. Alexei pomeni numele invitaților. Prânzul a fost minunat. Am avut și un concurs de canotaj. Totul a fost destul de drăguț. La Moscova, însă, nu se poate face nimic fără ridicol. A răsărit o doamnă oarecare, profesora de nota a Reginei Suediei, care și-a arătat meșteșugul. Cum? A notat în fața voastră? întrebă Ana, încruntându-se. Da, bătrână și urâtă, într-un costum de natation roșu. Atunci când plecăm? Ce fantezie stupidă! Și note într-adevăr extraordinar? Îl întrebă Ana, fără să-i răspundă. Absolut nimic deosebit. S-am spus numai că a fost ceva nemaipomenit de stupid. Dar când vrei să plecăm? Ana își scutură capul, vrând parcă să-și conească un gând supărător. Când să plecăm? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mâine nu mai avem timp. Pui mâine? Da. Ba nu, stai puțin. Păi mâine e duminică. Trebuie să mă duc la mamă. Răspunse Vronsky tulburat Fiindcă în clipa când rosti numele mamei sale Simți o privire bănuitoare Ațintită asupra-i Fâsticeala lui întări bănuierile Anei Ea se îmbufnă și se dădu la o parte Acum nu-i se mai înfățișa în minte Profesoara reginei Suediei Ci prințesa Sorochina Care locuia cu mama lui Vronski La o moșie de lângă Moscova N-ai putea să te duci mâine? Îl întrebă Ana Cu neputință în chestiunea pentru care mă duc, procurile și banii nu pot sosi până mâine, răspunse Alexei. Dacă e așa, nu mai plecăm deloc. De ce? Mai târziu nu mai plec, ori luni, ori niciodată. Adică de ce? Mă întrebă Vronski mirat. Asta n-are niciun sens. Pentru tine asta n-are niciun sens pentru că nu-ți pasă de mine. Nu vrei să-mi înțelegi viața. Singurul lucru care mă interesa și mă ocupa aici era Hana, iar tu spui că mă prefac. Mi-ai spus ieri că nu-mi iubesc fetița, că e o prefăcătorie iubirea mea pentru englezoaică și că ăsta nu-i un lucru firesc. Dar aș vrea să știu ce viață firească pot duce eu aici. Dezmeticindu-se pentru o clipă, ea se îngrozi când văzu că-și călcase hotărârea de a fi liniștită. Dar Ana nu se putu liniști, deși știa că dărâma totul. Nu se putea reține să nu-i reproșeze nedreptatea lui. Nu era în stare să se stăpânească. N-am spus niciodată așa ceva. Am spus numai că nu înțeleg iubirea asta subită. Dar tu, care te lauzi cu sinceritatea ta, de ce nu spui adevărul?" Niciodată nu mă laud și niciodată nu mint." Rostig el încet, stăpânind ușmânia care începea să clocotească întrânsul. Îmi pare rău că nu respecti... Respectul a fost nescocit ca să ascundă lipsa de dragoste. Și dacă nu mă mai iubești, ar fi mai frumos și mai cinstit să-mi o spui." Nu... Asta e de neîndurat!" izbucni zbucnii Vronski sculându-se de pe scaun. Apoi se opri în fața Anei și rosti răspicat, stăpânindu-și cuvintele amare care-i veneau pe limbă. De ce împui pui răbdarea la încercare? Are și ea o margine." Ce vrei să spui cu asta?" striga Ana uitându-se cu groază la expresia de ură întipărită limpede pe chipul lui și mai cu seamă în ochii săi cruzi și amenințători. Vreau să spun," începu Vronski, dar se opri. Trebuie să te întreb, ce vrei de la mine?" Ce-aș putea să vreau? Nu pot să vreau decât un lucru, să nu mă părăsești cum mai de gând." Adaugă Ana, înțelegând tot ceea ce el nu spusese până la capăt. Dar nu vreau asta, asta trece pe planul al doilea. Eu vreau dragoste, iar dragoste nu mai există, așa că totul s-a sfârșit." Ana se îndreptă spre ușă. Stai, stai!" strigă Vronski fără să-și descrețească cutele posomorâte ale sprâncenelor, dar apucând-o de mână ca să o oprească. Despre ce e vorba? Am spus că plecarea trebuie amânată cu trei zile și tu mi-ai răspuns că mint și că sunt un om necinstit. Da, repet și acum că un bărbat care mi impută că a jertfit totul pentru mine, răspunse Ana, amintindu-și cuvintele lui Vronski dintr-o ceartă anterioară, e mai rău decât un om necinstit. E un om fără inimă, nu, orice răbdare are o margină," strigă el și îi lăsă repede mâna. Mă urăște, e limpede," Și zise Ana și, în tăcere, fără să se uite înapoi, ieși din odaie cu pași nesiguri. Iubește o altă femeie, asta e și mai limpede," Gândi Ana, intrând în odaia ei. Eu vreau dragoste și dragoste nu mai există, așa că totul s-a sfârșit." Repetă ea vorbele pe care le rostise mai înainte, și trebuie să o sfârșesc." Dar cum?" se întrebă Ana și se așeză într-un fotoliu în fața oglinzii. Prin cap îi roiau fel de fel de gânduri. La cine să plece?" La mătușa sa care o crescuse?" La doli? Sau să plece singură în străinătate?" Ce face acum vreun schimb birou? A fost o ceartă hotărătoare, or mai era cu putință o împăcare." Ce vor spune toți foștii ei cunoscuți din Petersburg?" Cum va primi faptul acesta Alexei Alexandrovici? Ce va face ea după ruptură? Dar Ana nu se lăsă stăpânită cu totul de aceste gânduri. Mai avea în minte un gând nelămurit, singurul care avea semnătate, dar pe care nu-l putea desluși. Amintindu-și încă o dată de Alexei Alexandrovici, îi reveni în minte boala ei după naștere și gândul care pe atunci nu o părăsea nicio clipă și care se exprima prin cuvintele De ce n-am murit? Și deodată, înțelese ceea ce se petrecea în sufletul ei. Da, era singurul gând care dezlega totul. Da, să mor, atât rușinea și dezonoarea lui Alexei Alexandrovici și a lui Serioja, cât și îngrozitoarea mea rușine, totul se șterge prin moarte. Dacă aș muri, el ar avea mustrări de conștiință, iar părea rău pentru mine, m-ar și ar suferi din pricina mea. Cu un zâmbet de compătimire pentru sine însăși, Încremenit pe fața ei, Ana așeza în jilț, scoțându-și și, și punându-și la loc inelele de pe degetele mâinii stângi. Își închipuia atât de viu stările și sentimentele lui Vronski după moartea ei. Niște pași care se apropiau, pașii lui, o trezire din gânduri. Prefăcându-se că e ocupată cu inelele, Ana nici nu întoarse capul spre el. Vronski se apropie și, luându-i mâna, îi spuse încet. Ana... Dacă vrei să plecăm mine primesc orice. Iată ce. Cum facem? O întrebă Vronski. Cum vrei tu? Răspunse Ana și în aceeași clipă, mai fiind în stare să se stăpânească, izbucnind hohote de plâns. Rupe legătura, rupe-o, de te de mine. Rostiana Ana printre suspine. Mâine plec, am să fac și mai mult. Ce sunt eu? O femeie pierdută, o piatră legată de gâtul tău. Nu vreau să te mai chinuiesc, nu mai vreau, am să te eliberez. Tu nu mă mai iubești, iubești o altă femeie. Vă o imploră să se liniștească și o încredință că gelozia ei n-avea nicio umbră de temei, că n-a încetat și nu va înceta niciodată să o iubească și că o iubește mai mult decât înainte. Ana, de ce ne chinuiești atât amândoi? Ei vorbi sărutându-i mâinile. Fața lui era acum plină de duioșie, iar ei îi se păru că glasul lui e necat în lacrim și că și simte mâna umedă. Într-o clipă, gelozia sălbatică a Anei se preschimbă într-o dragoste pătimașă, deznedăjduită. Îl îmbrățișă și i-a cu sărutări capul, gâtul, mâinile. Capitolul 25 Simțind că împăcarea era deplină, plină, Ana a început chiar de-a doua zi dimineața, cu multă însuflețire, pregătirile de plecare. Cu toate că nu hotărâse dacă vor pleca luni sau marți, amândoi făcuseră în ajun concesii, ea pregătea dezor bagajele pentru plecare, deși acum era tot una dacă vor pleca cu o zi mai devreme sau mai târziu. Se afla în odaia ei, a plecat asupra unui cufăr, alegând niște lucruri, când Vronski, gata îmbrăcat, intră la dânsa mai devreme decât de obicei. Mă duc la mamă, poate să-mi trimită banii pe Negorov, sunt gata să plec și mâine, anunță el. Oricât de bine dispusă era Ana, cuvintele despre vizita la vila Maicăsi o pătrunsere ca o înțepătură. Niciuna aș fi gata, zise Ana și se gândi numai decât. Va să zic că se puteau pune lucrurile la cale ca să se facă așa cum am vrut eu. De altminteri, fă cum vrei. Du-te în sufragerie, ei vin și eu îndată. Vreau să aleg lucrurile astea de care n-am nevoie." Adăugă ea, mai punând niște lucruri peste un morman de boarfe din brațele anușcăi. să își mânca biftecul când Ana intră în sufragerie. N-ai idee cât m-am săturat de odăile astea." Începu Ana așezându-se lângă el ca să-și ia cafeaua. Nimic nu mai îngrozitor decât aceste camere mobilate. N-au nici față, nici suflet, ornicul, draperiile." dar mai cu seamă tapetele sunt înspământătoare. Mă gândesc la Vosvijenscoiei ca la pământul făgăduinței. Încă n-ai trimis caii? Nu, o să vină în urma noastră. Te duci undeva? Vrem să trec pe la Wilson. Am să duc niște rochii. Atunci a rămas hotărât pe mâine? Întrebă Ana veselă, dar deodată se schimbă la față. Feciorul lui Vronski veni să ceară recipisa la telegrama din Petersburg. Nu era nimic deosebit în faptul că Vronski primise o telegramă, dar vrând parcă să tăinuiască Anei ceva, el spuse că recipisa e în birou și adăugând grabă: Mâine, negreșit, am să fiu gata." De la cine e telegrama?" întrebă Ana fără să-l asculte. De la Stiva," răspunse în silă Vronsky. De ce nu mi a arătat-o? Ce secrete pot fi între Stiva și tine?" Alexei chemă îndărăt pe fecior și îi porunci să aducă telegrama. N-am vrut să-ți o arăt, fiindcă Stiva are mania telegramelor. De ce să telegrafieze dacă nu-i nimic hotărât? E în privința divorțului? Da, dar spune că încă n-a putut obține nimic. A făgăduit zilele acestea un răspuns hotărâtor. Poftim, citește-o! Ana luă telegrama cu mâini tremurătoare și citi ce-i spusese Vronski. La sfârșitul telegramei era adăugat. Sunt puține speranțe, dar voi face tot posibilul și imposibilul. Ți-am spus ieri că mi-e absolut tot una când obțin divorțul și chiar dacă îl obțin ori nu, zise Ana ambujorându se la față. Nu era nevoie să mi-o ascunzi? Așa-și poate ascunde și desigur că așa-și ascunde corespondența cu femeile, se gândi ea. Iași prin vrea să vină la noi azi dimineață împreună cu Voitov. Mi se pare că i-a câștigat toți banii lui Pestov și chiar mai mult decât poate plăti el, aproape 60.000 de ruble. Nu, Rostiana a enervată de faptul că Vronski, schimbând vorba într-un chip atât de vădit, îi atrăgea parcă luarea minte asupra enervării sale. De ce crezi că vestea asta mă interesează atât de mult încât trebuie să-mi ascunzi? S-am spus doar că nu mai vreau să mă gândesc la divorț și aș fi vrut ca nici tu să nu-i dai mai multă importanță decât mine. Mă interesează, fiindcă îmi plac situațiile clare, răspunse el. Claritatea nu stă în formă, ci în dragoste, zise Ana, enervându-se din ce în ce mai mult, nu de cuvintele lui, ci de tonul rece și calm. De ce îl dorești atâta? Dumnezeule iarăși aduce vorba de dragoste, gândi el făcând o grimasă. Știi bine de ce? Pentru tine și pentru copiii ce vor veni, zise Vronski. Nu vor mai veni copii?" Mi-ar părea foarte rău," adăugă el. Îți trebuie divorțul pentru copii? Dar la mine nu te gândești?" Urmă Ana, fie că uitase cu desăvârșire, fie că nu auzise că Vronski spusese Pentru tine și pentru copii." Problema copiilor se dezbătea de mult între dânsii și o enerva pe Ana. Ea explică dorința lui de a avea copii ca o dovadă că nu-i prețuia frumusețea. Ah, am spus, pentru tine?" Cel mai mult pentru tine," repete Vronski strâmbându-se ca de durere, fiindcă sunt încredințat că enervarea ta se datorește în cea mai mare măsură situației tale nelămurite." Da, uite că acum a încetat să se mai prefacă. Își dă pe față toată ura lui rece împotriva mea." Se gândia Ana fără să-i asculte cuvintele, dar uitându-se cu groază la judecătorul acela rece și crud, care o ținduia cu privirea întărâtându-o. Motivul e altul spuse Ana. Nu înțeleg cum ar putea să mă enerveze, cum spui tu, faptul că mă aflu cu desăvârșire în puterea ta. Ce e nelămurit în situația asta? Din potrivă? Îmi pare foarte rău că nu vrei să înțelegi. O întrerupse Vronski încăpățânându-se să-și exprime ideea. Nelămurirea consistă în părerea ta că eu aș fi liber. În privința asta poți fi cu totul liniștit, zise Ana și întorcându-și capul început să-și bea cafeaua. Îndepărtând degetul mic, i ridică ceașca și o duse la gură. După ce sorbi de câteva ori, se uită la dânsul și, după expresia feței lui, înțelese că pe Vronski îl enerva gestul ei ca și zgomotul pe care îl făcea cu buzele. Mi-e absolut egal ce crede mama ta și cu cine vrea să te însoare!" izbucnia Ana, punând ceașca pe masă cu mâna tremurătoare. Dar nu mai vorbim de asta!" Ba, mai de asta! de minter, pentru mine ea este o femeie fără inimă!" Bătrână sau tânără, mama ta sau o străină, nu mă interesează și nu vreau să o cunosc. Ana, te rog să nu vorbești ireverențios de mama mea. Femeia care n-a ghicit cu inima unde se află fericirea și onoarea fiului său, aceea n-are inimă. Repet rugămintea să nu vorbești ireverențios de mama mea.